Herr Hovatitsch, voor een ganz kleins land wie Luxemburg is dat veellicht mogelijk, maar voor een risiges gebied wie wij dat bearbeiten kan man einen solchen. Hij had de discussie een toenemende verwaring gevolgd. Hij had vaag de indruk dat Hovatitsch en Günthermann elkaar niet begrepen.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 Sie sehen daraus, dass in einigen westlichen Ländern die vorindustrielle Periode schon im 18. Jahrhundert aufgehoben wird. Ich würde gerne noch, noch gern etwas sagen. Äh,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 Dr. O'Sullivan macht den Vorschlag, eine Reihe von Karten zu entwerfen. Ik weiß nicht, ob Herr Kollege Hovertisch zich mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt. Aber meines Erachtens hat Herr Günthermann recht, wenn er fordert, dass eine Karte prinzipiell zeitgleich sein muss. Hm. Und ich für mich halte eine Zeitspanne von 100 Jahren, also von 1850 bis 1950 für das Äußerste.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 würde das Gebäude des Atlases, wo wir alle unser Herz haben, sprengen. Oh, oh, wir sind doch deswegen oh, zusammengeführt worden, weil bei unseren nationalen Atlanten plötzlich jeder an irgendeiner Grenze stand. Ähm. Es ist unsere Grunderfahrung, dass die Traditionsgrenzen weder an Staats- noch an Volksgrenzen halten. Wir wollen die große gesamte Kulturverbrechung innerhalb Europas vor der Zeit zu ja. werden. Die seit ja. der Jahrhundertwende die traditionellen Arbeitsweisen völlig beiseite geschoben hat, an einzelnen Beispielen bedeutet. Wir wollen innerhalb Europas im Laufe der letzten 2000 Jahre die wichtigen Kultur- und Strahlungszentren ja ja erkennen. Im Laufe der Kultur- und Strahlungszentren erkennen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 kunnen we nog darüber diskutieren, wie we ze publiceren sollen? Falls keiner meer das woord wünscht, schlage ik jetzt eine kurze kaffeepause voor. Nachher werden wir dan über die Karte der Jahresfeuer diskutieren. Heb jij nu begrepen wat Horvatich precies wil? Horvatich is een knappe man.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 Wie geht es bei Ihnen in de Sowjetunion? Herr Klastrup, hebben Sie verstanden, was Horvatitsch mit seiner Karte vorhat? Ik liebe die Sowjetunion zeer. Sicher? En falls es auch in de vorindustriellen Periode Änderungen gegeben hat? Ja. Wie ziet man dat dan op de karte? Ja. Hmm. Sagen wir, Sie haben den Auftrag bekommen, die karte van de Sense zu maken voor ganz Europa. Ja. Jetzt finde ich auf Abbildungen eine Sense, die man zwar im 17. Jahrhundert in de Niederlanden gekannt hat, maar die seitdem verschwunden ist.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 Die reichen, großen Bauern hebben een andere sense ja. In Land C kennt man diese sense auch, maar dort findet man zich gerade bei den reichen Bauern. Ja. Wenn man diese prozentuellen oder sozialen Unterschiede niet op de karte bringt, dan bekommt man een homogenes Gebiet. Bringt man sie op de karte, dan ziet man sofort, dat deze Sense zich van land B over land A naar land C bewogen had. Vielleicht, vielleicht aber ook niet. Dat alles sind Interpretationen, en Interpretationen gehören grundsätzlich ins kommentar.